Tähän tahansa tapahtuu eläimille, tapahtuu ennen pitkää myös ihmiselle. Kaikilla on yhteys. Intiani päällikkö Siitle. No niin, hyvää päivää, Ari. Morron. Kiva saada tuota sinut tänne langan päähän. Ollaan nyt tosiaan etäyhteyksien kautta niin, niin tuota, yhteydessä. Joo, kiva. Niin kun... Tänä päivänä on amerikkalaisen tyyliin tapana sanoa, niin kiva olla täällä Sivun ohjelmassa. Kiva. Olen tota, odottanut pitkään, että päästään juttelemaan aiheesta, josta on tullut yhä polttavampi tänä päivänä. Jopa tämä koronatilanne on nostanut esiin luontoyhteyden ja sen tärkeyden. Tämä on vallan mainio, että kaikki tuntuu, että ne tapahtuu kuitenkin järjestyksessä, että tämänkin. Haastattelun ja keskustelun piti sitten tapahtua juuri nyt näinä aikoina. Eli tosiaan Ari Salminen on, on henkilö, hyvä ystävä. Parinkymmenen vuoden takaa voisi oikeastaan sanoa, meillä on yhteistä historiaa. Ja, ja tota, taiteilija, aktivisti, jossakin määrin jopa radikaali ajattelija, voisi kuvailla sinua henkilönä. Tänä päivänä tosiaan on tarkoitus, vähän aukasta sitä, että millä tavalla sinulle toi luontoyhteys ja tämmöinen vähän erilainen ajattelu ja elämäntapa, niin miten ne on tullut sun elämään. Kerrotko ihan ensimmäiseksi, että missä sä asustelet tällä hetkellä? No mä, mä asun tota Ikalisissa ja tota erämaa puolella Luhalahdessa. Siellä mulla on pieni mökki, kunnostettava mökki. Ja tota... Se on käytännössä sillä tavalla susien ja hilvesten ja karvien kulkureitilta, että siinä on mettää ympärillä. Periaatteessa mettää ympärillä, jos ei sitä olisi avokakattu jokunen vuosi sitten, mutta metsät on kuitenkin jotain osin siinä ihan vieressä ja, ja, ja järvi, järvikin lähellä. Eli kiinteästi luonnossa, hyvin, hyvin tota yksinkertaisesti, että on, on tota ulkohuussit, on, on kailut. On. Olen varsinaisesti ma, maalaispoike. Jäänkin. Ja sellaisena pysy. Tämä on vähän hassu kysymys, että mitä luonto sinulle merkitsee. Se merkitsee paljon, sen mä tiedän, mutta voitko avata joillakin sanoilla? Joo, se on tota, seuraan tärkeä asia, että mä että jopa olen pitkään käyttänyt isoa siinä, kun mä puhun luonnosta, kun jos se on oikea luonto. Jollaisena mä sen ymmärrän, eli erityisesti tällainen villiluonto. Toki, niin kuin sanotaan, luontoa nyt on mistä tahansa, mutta tota, mä nyt puhun tästä villistä luonnosta, jossa ei, ei näy näyttämään tota, ihmisen siivoamisen vimma. Ja minusta tuntuu, että se viesti ja viisaus, joka luonnolla meille olisi antaa, niin, niin se häiriintyy ja jää kuulematta, koska me ei enää osata kuulla ja meidän aistit on surkastunut ja, ja, ja me tuhotaan kaunista ja herkkää, vanhaa, arvokasta luontoa ilman, että me edes tajutaan sitä, että me tuhotaan. Että mä jotenkin koen niin, että tuho meidän sisällä on niin voimakas, että se tappaa herkkyyden meidän ympärillä. Mulle tuo luonto on jotain suurta ja väkevää ja, ja se puhuttelee nimenomaan aisteja koska olen tällainen aisti-ihminen ja, ja kuvataiteilijakoulutuksenkin saanut ja sillä tavalla toiminut, niin aistit on aika tärkeässä osassa minulla. Kaikki naiset aistit. Mä en tunnista niinkään lajeja tuolla liikkuessani, mutta aistitavaa on tuo eri tavoin. Että kauneus voi tuoda joskus kyyneleet silmiin ja... Tuoksu esimerkiksi, jos tuolla kulkee vähän väljemmillä vesillä, niin voi pelästyttää tai tehdä hetkeksi levottomaksi. Ja korvista on suora yhteys sydämeen. Varsinkin, jos, jos on, on kokenut sellas, sellaisia tilanteita hetkiä, että korvat ei kuule mitään ja kohtaa täydellisen hiljaisuuden. Se on todella niin hätkähdyttävää. No sitten paljat jalat maata vasten mihin vuorokauden, vuoden, vuoden aikaan niin tahansa ja missä maastossa tahansa, niin se auttaa ymmärtää, missä elää. Muutenkin tuo on hyvin tärkeää, tuo paliajalojen oleminen ja liikkuminen. Öö, kädet sitten, jos ajattelee kä käsillä tunnustelua, vaikka tuolla metsässä liikkuessaan tai missä tahansa koskettaa karheaa kalliota tai karheaa puuta, niin se on joskus hyvinkin sellaista sykähdyttävää, ihan niin kuin sieltä välittys jotakin, vaikka, vaikka olisi kivi kyseessä. Ja kiviä ole, ollenkaan, eikä kallio, niin eloton päinvastoin. Niin mun mielestäni on aika kummallista, miksi me peitetään itseltämme nämä sensorit, mitä meillä on, että silmät ei näe, koska ne tuijottaa jotain toisarvosta ja korvissa on aina kuulokkeet ja käsissä hanskat ja jaloissa vahvat jalkineet. Ja ihot ja hiukset peitetään nenä, nenä, tota, enemmän omia parfyymien tuoksuja kuin luonnon tuoksuja vastaan. Ja jos me liikutaan jossain, niin suuhun ei mene suoraan luonnosta mitään, koska kaikessa voi olla bakteeria. Itse rakastan nimenomaan luonnosta puheen alle, niin. Ikivanhaa metsää, aarnimetsää, erämetsää, erä, erä jossa jotain ihminen ei ole päässyt pilaamaan. Ei, tällaisia vaihtelevia erämaita. Ja, ja mä rakastan ää, luontoa itsessäni, silloin kun mä huomaan, että miten mä pärjään, jaksan tuolla luonnossa. Mä en pelkää, pelkää tätä metsää, enkä, enkä erämaata. En ole koskaan pelännyt. Ja tota, se on paremminkin turvan paikka mulle. Samoin, samoin tota, ihan lapsena jo, niin pimeys oli mulle turva. Se on niin kohtu. No, siitä oli jo aikaa, niin oli iso kokemus. Kun mä tota, aloin pari vuoden harkinnan jälkeen äh, harrastaa talviuintia, ja, eli jatkoen kautta läpi vuoden, niin se, että miten, näin, että miten kroppa käyttäytyy, ihmisen kroppa käyttäytyy, kun se joutuu. Istelevää ja tämmöiseen jää, jääkylmään veteen, se oli aivan mieletöntä. Näki, että kuinka, kuinka tota, paljon meistä olisi, jos me vähän enemmän pistettäisiin itsemme likoon. Sitten mä tunnen myös enemmän olevani yhtä luonnon kanssa kuin mä tunnen liikkuessani niin maan pinnan vaihtelevuuden paljaisiin jalkapohjiin tai, tai sitten niinku iholla tämän sään eri vielä tuosta voisi sanoa, että kun on hakenut tätä yhteyttä luontoon ja elänyt mahdollisimman ekologisesti, niin aika, aika piankin huomasi huomas silloin taannoin sen, että miten rakennettu ympäristö ahdistaa ja siihen kuuluvat elementit, niin kuin tämä sähkö. Ei voi olla pitkiä aikaa sellaisessa ympäristössä. Tai voi olla, mutta voi huonosti. Helkistyy, herkistyy ja jopa niin, että kun aina tässä näkee näitä suuria puita kaadetunia tai kokonaisia metsiä raiskatunut, Avohakatun, niin se on niin sivallus joka kerta, kun tällaisen kohdalle tulee, ihan niin kuin jollain karkealla, tämmöisellä ihonalle menevällä kourassa ja jostain, jostain syvältä. Sillä hetkellä aina tuntuu siltä, että mä en halua elää tällaisessa maailmassa. Mä en tiedä, onko se, onko se niin, mutta kun on niin monella tavalla herkistynyt, niin tuntuu, kun kokis ja aistis tämmöisiä kuulumattomia tuskan huutoja ympärillä. Se on vähän niin kuin, Munkin huutataulu valtavana, jonkun avohakkuu aukeen vieressä, se karjuu. Se kyllä karjuu mulle sillä tavalla tämä kukula, mutta minusta tuntuu, että suurin osa ihmisistä ei kuule, eikä ne myöskään näistä, mitä huudon kuvaa. Niin, sitten tämä luonto, niin se on sellaista matkaa itseen myöskin, mitä mä oon tehnyt, kun on tehnyt näitä tutkimusmatkoja ja mystisiä matkoja. Ja usein palaan mielessäni lapsuuteen ja siihen, miten mä menin luontoon. Ja siinä samalla sitten itseäni, että se oli, se oli sellaista vallottamista, uuden vallottamista, kokemattoman vallottamista. Mutta se oli myöskin sitä, että, että niin pakeni jostain ympärillä olevasta elämästä, hälinästä, niin luonnon ihan omanlaiseen rauhaan. Että semmoisia merkityksiä tulee niin siitä luonnosta. Sinulle tuossa mainitsit siitä, sitä villistä ja koskemattomasta luonnosta ja mitenkä, miten äh, ihmiset, äh, osa, osalle se tuottaa tosiaankin pelkoa siihen, jo oikeastaan viittasit siinä. Mikähän siinä on sitten semmoista pelottavaa, että et joillekin täytyy jotenkin maanteitten hurina ja humina ja kaikki tämmöiset äänet, jos ne loppuu siellä, niin sitten on niin, niin syvällä siellä metsässä, että alkaa hiipimään pelko. Mistä, mistä se oikein kieli sitten? Siihen ei ole kai itseä koskaan. Eikä se on tuntunut niin tärkeältä, ei sitä tiedä, mistä, mistä lapsuudesta, mistä ne nuo pelot. Että omalla kohdalla on, on tota selkeitä muistoja ihan pienenä, pienestä pitäen, kun tota reviiri laajeni siinä maatilalla, missä asuin, niin iso maa. maa taloja ja, ja vähän niin kuin umpipiha ja sitten muutaman vuoden jälkeen mä luulisin, siinä tapahtuneen sen, että tota, uskallisin sen umpipihan ulkopuolelle ja aina niin kuin lisää, lisää sitten niin kuin metrejä sinne ulospäin ja sama päti myöskin niihin rakennuksiin, että, että siellä oli pimeitä loukkoja, joihin meni, vaikka siellä haisi rotalle, rotalle ja oli täysin pimeitä ja ei tiennyt, että mitä siellä on, niin siinä oli pakko mennä ja istua siellä ja se oli jotain semmoista vaistonvaraista omien pelkojen käsittelyä, mutta ei varmaan ole kaikilla näin, en tiedä. Mm, niin, siitä tulee mieleen, että vastaavallainen tilanne on suhtautuminen pimeeseen esimerkiksi, että jotkut tuntee olevassa turvassa silloin, kun ne on pimeessä ja katsoo sieltä niin niitä kajastavia valoja ja pihapiirejä. Ja toisilla se on taas ihan täysin päinvastoin, että ne ka kauhistuu, jos ne joutuu pimeiseen tilaan. Joo, Joo, nimenomaan se on ollut turva paremminkin, paremmin, eikä ole mitään pelättävää. Ehkä se on niin onnen, ettei minulla ole sitten ilmeisesti sellaisia saatanoita tuolla, tuolla tota, mielessä, että ne, ne tota, kummittelisi siellä. Niin, varmaan semmoisista mielikuvista siinä on kuitenkin kyse, että alkaa virtaamaan mielikuvia ja tunnetiloja, joita ei, ei ehkä pysty hallitsemaan. Hallinnasta kyse, jostakin sisäisestä mielenhallinnasta vai antautumisesta, mistä siinä voisi olla? Kyllä, siinä, siinä tota, hallitsemisesta omalla kohdalla ainakin on ollut. Olen niitä tutkinut ja, ja pyrkinyt tiedostanut vähän niin sivusta seuraamalla, että miten käyttäytyy jossain tilanteessa, miten se pelko hiipii monenlaisena niin kuin puseroon ja miten se voi sitten vaikuttaa. Ja, ja siihen. siihen tota, mitä altistaa itsensä, niin se asia tulee tutummaksi ja ymmärtää itseään pelkojaan paremmin. Mutta se on turhaa esimerkiksi jollekin toisella yllättää ja asiaa, asiaa avata, jos sillä on täysin erilaiset lähtökohdat, sitten, että tämä on omalla kohdalla toiminut näin ja monen muuhunkin pelkoon. Kyllähän niitä täytyy tuijottaa silmästä silmään. Mä pelkään esimerkiksi laskuja aivan tavattomasti. Ja Ai mitä laskuja? Laskuja kaavakkeita, en, en siis laskuja, vaan, vaan niin paperilaskuja, kaikenlaista byrokratiaa. Ja, ja siinä mä en ole sitten ollut niin kauhean, kauhean tota onnistunut siinä tota pelkojeni tuijottelussa. Siis no pysytään turvallisilla vesillä vielä, vielä tuota toistaiseksi. Ää, ää, sä kulkenut pitkiäkin lenkkejä joskus, joskus niin tuota erämaassa ja Lapissa, niin Onko sieltä noussut jotakin erityisiä luontokokemuksia, joita sä voisit jakaa? Ei ole ehkä ihan tavallinen. Tällainen. Kuvaa luontokokemuksia, kauniita tai jotain mutta vaikuttavaa. Mutta Tällainen oli kaukana jossain yksi ja leiri oli pystyttä ja, ja, ja ilta meni mailleen siellä. Siellä ja varjot tummeni ja tummeni ja tummeni. Ja. Oli aika raskas päivä takana, vaellus takana. Ja Iltaruuan valmistusta siinä nuotiolla ja olin edessä siinä sitten, kun edessä oli tällainen suontapanen aukea ja vielä oli pystyssä gränä siellä ja toinen täällä. Ja jostain syystä mun mieli oli siinä semmoinen apea, ikävää tai mitä muuta mahtoi olla, olla mielessä. Ja samalla kun mä siinä iltapuhia tein ja söin, niin koko ajan katselin maastoa ja ympärilläni. Ja tota, oli rauhallista, paitsi, että tuota, kun sinä Nevalle katselin, että toi varjo siellä, niin katselin katseli musta varjo, niin se olikin itse asiassa uusi varjo. Sitä ei ole aiemmin ollut, ja sitten siinä lähellä oli toinen, aivan uusi, aivan muotoinen kuin mitä siellä renän varjo tai siluetin. Ja mitä enemmän mä katoin, niin sitä enemmän mä jotain outoa näin, ja sitten mä näin jo siellä jonkun varjon liikkuvan. Siitä mä olin aivan varma, että toi liikkuu. No, siinä sitten samalla tota... järki mutta... ja aisti ylipäänsä, niin kertoi, että ei hätää, että mielikuvitus tässä koittaa tehdä tepposia. Siinä kävi sitten mielessä, että miten, miten tota, se tilanne kuitenkin olisi voinut kehittyä kunnallisen pelon suuntaan. Että... Ja mietin näitä entisaija ihmisiä, joilla oli vähemmän tietoa ympärillä olevasta maailmasta ylipäänsä, ja miten heissä sitten tämä pelko kehitty? Ja huomasi itsessäni, miten helposti tuo ihminen voi lipsahtaa sitten valtaan, jos se ei pidä kurjaan tai huomaa sitä. Itse sen hetken vielä kruunasi sen, se, että tota, kun mä sitten nukkumaan yljelleni ja oli juuri tipahtamassa sinne unen syövereihin, niin näkiä kuul valtava karjasu ihan vierestä ja se sai hätkähtämään mut hereille ja jälleen siinä samalla muut aistit mutti tätä yhtä vastaan ja tajusin siinä sitten kohtaa että se karhu joka siinä karjasi oli korva joku mun ytti joku ja joku hätää ja karjaisi lainausmerkeissä. Nämä olivat hyvin oli hyvin mielenkiintoisia aamu niitä pari 10 perä perää niin aikoihin. Ja nimenomaan tein iteli kanssa aika paljon töitä siihen aikaan ja ja Jota oli hauska toi Korvakäytävässä oleva hyttynen. Niin mulla, äh, oliko se nyt marokova vai Turkin reissulla, niin mulla joutuu joku kärpäneen korvakäytävää. Ja ei kun se oli Intiassa, joo se oli Intiassa, niin se joutui korvakäytämään ja, ja se oli puolen minuutin ajan siellä mulle tuli kyllä pakokauhu silloin, mutta nyt jos se tekee munat sinne tai jää jotenkin ja siinä tuli sitten meidän matkaopas oli siinä lähettyvä. ja niin mä menin vähän hädissään sitten näyttämään, että näkeekö se tai pystyykö se tekemään jotakin sille ja se tuli sitten siihen vähän niin kuin taikuri ja puhalsi vaan sitten niin kuin, nyt se on poissa. Ilman, että se edes katsoi sitä sinne. Ah. Se oli hyvin niin kuin koominen tilanne sitten loppupelissä. Se oli poppa mies. Se oli poppamies, joo kyllä. Ekologinen ajattelu, ekologisuus. Niin, no, mitä ekologisuus tarkoittaa sinulle? No joo, se eko, ekologia, ekologisuus on semmoista... Tota, Jollain tavalla vähän pidemmälle vietyä ja, ja aktiivista tiedostamista. Ja se, on, no, se on mun, mun kohdalla, niin se oli vähän, vähän niin uskontuloa. Eli tota, kun mä tähän ekologisuuteen, eli siinä tota, olisi olis yhtäkkiä rävähtänyt auki ilmää. Opiskelin aikaa Turussa 86 vuonna, 24-vuotiaana, niin kävin peräkkäisinä päivinä siinä. Kahtena päivänä kuuntelemassa Pentti Linkolaa ensin yli, yliopistolla ja sitten metsästäjien kutsumana Ruissalossa. Ja voi sanoa, että sen jälkeen mikään ei ollut enää entisellään, vaan tuo kivi lähti vyörymään. Mä olin elänyt vähän pumpulissa kyllä kaikin puolin siihen, siihen asti. Tota, Lähtöisin kotoa, jossa oli vain yksi totuus aina per asia. Ja, ja noihin aikoihin myöskin tähän totuuskysymykseen, niin tota, sitä lähti haastamaan, kun mä osallistuin Väinö Linnan täällä pohjatähdellä trilogian uuden painoksen tota, kuvituskilpailuun ja, ja ensimmäisen kerran vasta silloin luin ne kirjat läpi ja tota, se oli kans vahva kokemus ja siinä mä tajusin, että aina on asioissa niin kuin toinenkin puoli, että ei voi sanoa, että se on näin piste. Ja tota, se, se tota, olen seurannut sitten läpi elämän, että pyrkii aina näkemään kääntöpuolia. Ja, mutta tästä ekologisuudesta, niin sanotaan, että neljässä vuodessa silloin, niin, niin tota, koko mun maailma muuttui aivan täysin ja meni, meni niihin huomiin, jossa se on pysynyt. Ja se tarkoitti tämmöistä yhteiskunnallista valveutumista, mutta myöskin sitten vaikutti kaikkinaiseen kuluttamiseen ja elämäntapoihin, siihen miten luonnon ottaa ja kokee ja kaikki sai tota, suuremman merkityksen luonnon suhteen ja sai uuden suunnan. Mä muutin sitten koulun jälkeen tota, Hänenkyrään tuona aikana, tämän neljän vuoden aikana, ja, ja tutustuin sitten kaveriin, joka vei eteenpäin tätä kriittisyyttä ja kaikkea mahdollista valmiiksi pureksi ja virallista totuutta kohtaan, että niissä hetkissä musta ehkä sitten tämä Sanoisko radikaali tai jo. ensin radikaali ja sitten tota noin, aktivisti niin kun syntyi. Kotona ja kaveripiirissä ja koulussa opitut asiat tuli niin uudelleen kun kuntariin. Ja huomas, huomasin olevani ja ajattelevani monesti ihan eri tavalla. Löysin itseni, oman itseni ja se teki sitten valtavan energiapurkauksen mun sisällä. Ja nämä retket sitten kansallispuistojen vanhoihin metsiin niin, niin tuntuu, että kun aarnipetäjät siellä olisivat jutelleet tarinoitansa mulle. Tämä oli heti valtannut soturi, ja mä kävin ja matkustin suojelemaan osoittamaan mieltä vanhojen menssien puolesta. Ja. Vedin luonnonsuojeluyhdistystä ja toimin piiritasollakin, ja, ja musta tuntui vaan sellainen konkreettinen ja globaali tekeminen tärkeältä, että ei, ei niinkään piperykset luontopolkujen ja tämmöisten kanssa, vaikka sitäkin siinä tietysti teki, mutta, mutta näki niin laajemmin. Ja siitä meni kiitos tuolla Linkollalle kyllä ehdottomasti. Ja jos sitten myöhemmin pääsin kädestä pitää sitten hän sitten sanoi, että tota, no, ei hän nyt tiedä, että onko se sitten niin kummoista, vaikka tota mun elämäni muuttui. Niin tarkoitti varmaankin isomassa mitassa, mutta tota, ehkä isommassa mitassa, mutta mun elämällä niin se oli iso. Niin, tuosta yhdistyksessä toimimisesta ja, ja, ja, ja ihan, ihan niin valtakunnan tasollakin niin me pyrittiin kyllä vaikuttamaan ja, ja hyvinkin räväkästi, että se oli aivan poikkeuksellista Mitä historiassa ennen ja jälkeen. Tuohon aikaan sitten niin, tämän kaverin avulla löytyi löyty myös paljon hyvää kirjallisuutta ja miten, miten tota, tähän ekologisuuteen se elämäntapaan kun puhtautu siihen, ja miten niitä siirteli omaan arkeensa. Sitä mä riemun mielellä toteutin, ja se, se sai musta hyvän maaperän. Tällä tavalla mä sen ekologisuuden. Se aina mulle aika kaunis sana toi, niin kuin luontakin. Vahvoja niin tunnelatauksia liittyy, mutta ei pelkkää tunnetta kuitenkaan, että ekologisuus, onko se... Jo, jotenkin jonkinlainen ideologia sen yhteiskuntaa kriittisyyden kautta. Mutta sulla se on ollut aika paljon myöskin käytännön. Onko jopa enemmän niin kuin, käytännön toimia vai miten sä katsot, että minkälainen suhde käytännön ja tämmöisen ihanteellisen elämänkatsomuksen välillä, minkälainen suhde sulla on? Kumpi on vieny enemmän? Pyrkinyt siihen, että mä tota, elän niin kuin mä ajattelen ja puhun. Mä on nyt yksi yhteen, että, että tota, tämä vaikuttaminen niin kuin silloin, al, silloin tota, kun oli tuossa mukana, niin se oli aika paljon sitä, että naama näkyi mediassa ja, ja mielipiteet näkyi siellä lehdissä ja radiossakin ja pyrki vaikuttamaan siten, mutta mä en ollut kyllä oikein kotona niin sillä saralla, että sitten tuli henkisiä asioita siihen tilalle ja niiden kautta sitten Ehkä sitten vaikuttaminen on ollut sitten vähän eri, eri muodossa, mutta, mutta tota, vielä ei ole lähtenyt tämä tota, muutos, että ei ole niin millään tavalla siitä ilpunut. Päinvastoin se on mun mielestä kehittynyt, että sikäli vahva uskoon tulo siinä oli kysymyksessä. Joo, mainitsit tosiaan näistä henkisemmästä puolesta, henkisissä järjestöissä, niin tuntuu, että niissä ei välttämättä tämmöisiin ekologisiin asioihin ja luonto, luontoyhteyteen aina, se ei ole ehkä niin kuin pääpainopisteenä siinä, millä tavalla sä oot hakenut sitten niin kuin tämmöisen henkisyyden ja ekologisuuden tämmöistä niin kuin yhteenliittymää, että ootko sä saanut niitä jotenkin sovit, että onko ne sama asia perätti sinulle vai... Miten sä mieleät sen? No, kyllä mä on pettynyt niin kuin, näissä henkisissä järjestöissä just siihen, että, että okei, siellä on henkisiä ihmisiä, mutta ei ne sitten ekologisista, jos puhutaan ekologisista kysymyksistä tai luotoon kysymyksistä, niin ne ei poikkea niin, kuin, niin sanotusta rivikansalaisesta sitten siinä, siinä juurikaan, että, että se on jopa niin, että, että tämmöinen Oma henkinen kehitys on se, että on tikun ja sitten, sitten muu saattaa jäädä. Että, että kyllä mä melko yksin olen kokenut olevani näitä ajatuksia eri, eri yhdistyksissä. Että ohettu sellaisena hummajaisena sitten on annettu sanoa sanottavansa, mutta olisi löytänyt hengen heipalaisia. Niin on elämäni ottanut todella vähän. Joo, tässä on tämä tämmöinen niin sanaleikki, ekologisuus ja ekologisuus, että se on hullunkurista, että koska henkisissä järjestelmissä kuitenkin suurimmassa osassa niissä on ajatus, että se ego täytyy jollakin tavalla valjastaa yhteiseen hyvään ja jotenkin jopa unohtaa taustalle, tulee sitten mietittyä näinkin päin sitä, että olisiko tämmöinen ekologinen ajattelu sitten itse asiassa Yksi mahdollisuus ja vastaus siihen, että sitä egon hallinnasta pääsisi irti. Joo, ajattelen ihan samaa, <köhö> kyllä. Että, mutta toki ihmiset joka, joka paikassa ne kilvottelee itsensä kanssa ja oman itsen kehittymisen kanssa. Eikä, ja mä jo ole huomasin aikoinaan, että vitto, etteihän täällä olekaan mitään erityisiä ihmisiä, taiteilijoita okin että luovia ja taiteilijoita, mutta tota, sillä tavalla erityisiä, että kyllä ne oli ihan samanlaisia jotka oli kiinnostuneita rahasta, että se pyksi niistä jumalista oli se raha. Ja tota, henkisissä piireissä ihan sama asia, että tavallisia pulliaisia ja vähän enemmän, vähän, vähän vakavempaa vähän itsenharjoitusta ja, ja henkisiä harrastuksia, mutta tällainen kokonaisvaltainen ajattelu tai tunteminen, että kokisi itsensä luonnon pieneksi osaksi luontoa luomakuntaa tällainen tuota, tuota, intiani filosofia tuli esiin, niin sen kautta niin en tiedä, että ekon osa tässä ekologiassa, niin Ekolle se, että joutuu keskittymään siihen, mihin tässä ja nyt, niin se on kyllä ihan hyvää, hyvää harjoitusta. Tuossa mainitsit Linkolan nyt edesmenneen, Pentti Linkolan, joka on ollut jonkinlainen. Onko ollut oppi-isä näissä ekologisissa kysymyksissä siinä ajattelussa? Onko, on, haluatko hänestä jotakin sanoa? Onko jotakin muita merkittäviä henkilöitä? Linkolla nyt on, on, on tota, tosin tämä oppi-isä-sana sana pari on aika vahva. Että, tota, mä paremminkin niin ajattelen elä, elämääni niin sillä tavalla, että sen, sen varrella on tieviittoja ja ja, ja ne ohjaa sitten aina, aina ennalta tarkoitettuun suuntaan. Kaikki on jollain tavalla ennalta ehkä säädettyä. Ja, ja, ja pitää vaan löytää se reitti sitten, että joskus se on löytyy helpommin, joskus vaikeemmin. Mutta tota, tämän reitin varrella on tod todella näitä tieviittoja, joita pitää olla silmät auki ja havaitanneet. Ja siinä tota, tämän ajattelun kautta niin voi, voi mainita mummuni lapsuudessa ja, ja sitten tosiaan tämä ystävääkin Hämeenkyrön ajoilta. Mutta niin matkan matkavarrella niin tämä intuitio ja omatunto niin ne on verraton osa minua Taju, tajuntaani, että, että mä uskon niiden toimivuuteen kyllä omalla kohdallani täysin. Ja, mutta mitä sitten tällaisia muita tienviittoja, niitä on, on kyllä ollut ja on ottanut niin yhden viitan tuolta ja toisen täältä ja ja, ja aika pitkälle tämän intuition kautta sitten suunnannut, että on ollut se tunne, että näin pitää toimia, että tohon suuntaan mennä, niin sitten on mennyt. Puhutaan ekologisista asioista tai, tai, tai henkisistä asioista, niin sanoisin, että tuo koti, koti iso satakuntalainen tila, täällä missä nyt olen, niin tuossa vieressä, niin oli niin kuin asuin, asuinpaikka niin hienoa, että sen tuomat piilopaikat oli hyviä ja tervetulleita, joihin sitten saattoi aina mennä miettimään syntyjä syviä. sai olla rauhassa ja se meni niin, koska tota ei ollut oikeastaan ihmisiä, keneltä olisi voinut kysyä asioita, niin niitä pitisi sitten pähkäillä. Ja tämä omatunto, niin se tuli vahvasti tuolta lapsuudesta ja, ja äitikin, niin siinä oli tota opettajina hyviä kyllä mummu. Vielä esimerkkinä tällaisena hyvänä esimerkkinä hyvästä ihmisestä, niin sen voi sanoa. Tällä tiellä, niin, niin tota, en osaa sanoa, että miksi mä ajauduin sitten tuonne intian filosofian tai itämaisten juttujen suuntaan, mutta sinne suuntaan meni sitten varsinkin tuolla vahvassa elämänvaiheessa, niin, niin monella saralla, että myöskin tuolla taiteen puolella. Ja tuolla henkisen, henkisen puolen, jos vaattelee oppi tai tämmöisiä tienviittoja paremmin, paremmin siellä, niin siellä tosiaan tämä Lisäksi sitten edellisten lisäksi niin teosofia, ruusuristi ja Pekka Ervastin kirjat. Siellä ervasti antoi vastauksia kaikkein parhaiten niihin asioihin, joita oli mielessä pyörinyt lapsesta lähtien. Parhaiten niin siihen nähden, mitä olin, olin muuta lukenut. Että, mutta se, se on erittäin turhan vahva, vahva sana, että oppi olisi ollut. mutta tota, Se oli vahva. Iso tekijä siinä ajattelussa siinä kohtaa. Tässä on menneisyyden vaikuttavia ajattelijoita, edesmenneitä ja sitten, sitten Intiani päällikköjen viisautta tullut omaksuttua itämaista ajattelua. Onko tänä päivänä sitten elossa olevia nykyaikaisia vaikuttajia, jota, jotka olisivat mainitsemisen arvoiset, jotka toimisivat edelleen sulle tienviittoina? Onhan tässä... tässä tota ajassa syvä ekologia, tai eko, tämmöinen norjalainen ekofilosofi, johon mä tuossa törmäsin, niin Arne Ness, se on ehkä parhaita, parhaita tota löytöjä, että se, sitä tutki, niin tuntuu ajatteleva, kuten, kuten itsekin asiat kokee. ne tekee eron tämän pinnallisen ekologian ja syväekologian välillä, että Nessin mukaan syväekologia ekologia perustuu kaiken kaiken elämän moraaliseen kunnioittamiseen. ne katsoi, että väkivalta ja, ja muiden eollisten niin ihmisten kuin muidenkin eliöiden vahingoittaminen, no se on aina väärin. Jo kahdeksan viisi vuonna USAssa tota, tuli häneltä ja tota, hänen amerikkalaiselta filosofikollejaltaan George Sessionsilta kirjaa Suomennettuna syvää ekologia, jossa tota, Laadittiin syvään ja liikkeen periaatteet. Ja voisin lukea noin kahdeksan periaatetta, jotka on aika tärkeitä mun mielestä. Eli siinä luotaan, niin maapallon inhimillisen ja muun elämän ukoistuksella on itseisarvo. Muiden elämänmuotojen arvo on riippumaton niiden hyödyllisyydestä kapeasti inhimillisten päämäärien kannalta. Kaksi elämänmuotojen rikkaus ja ovat Sinänsä arvoja ja ne myötävaikuttavat maapallon inhimillisen ja muun elämän kukoistukseen. Kolme. Ihmisillä ei ole oikeutta vähentää tätä rikkautta ja monimuotoisuutta muuta kuin silloin, kun on kysymys elintärkeiden tarpeiden tyydyttämisestä. Neljä. Ihmiset puuttuvat tällä hetkellä aivan liikaa ei-inhimillisen maailman toimintaan ja tilanne on nopeasti huononnut. Viisi ihmisten elämän ja kulttuurien kukoistus ovat ö, sopusoinnussa ihmisten lukumäärän olennaisen vähentämisen kanssa. Muun elämän kukoistus vaatii tätä vähennystä. Kuusi. Elämän edellytysten merkittävä paranneminen vaatii politiikan muutoksia. Nämä vaikuttavat taloudellisten, teknologisten ja ideologisten rakenteiden perustoihin. Seitsemän ideologinen muutos merkitsee ennen kaikkea sitä, että korkean elintason sijasta arvostetaan elämänlaatua, olemista itseisarvoa omaavissa tilanteissa. Suurin ja suuremmoisen ero tullaan tajuamaan voimakkaasti. Kahdeksan niille, jotka kannattavat edellisiä kohtia, on velvollisuus osallistua suoraan tai välillisesti yrityksiin toteuttaa vaadittavat muutokset. No Nessin mukaan näihin periaatteisiin voidaan päätyä tai niitä voidaan perustella hyvin monenlaisista lähtökohdista, vaikkapa kristillisistä tai muhamettilaisista tai luontouskoisista tai ateistisista. Ness kutsuu omaa ekofilosofiaansa ekosofiateeksi, että tämä on ehkä minulla niin niin parasta, mitä mä olen nähnyt. Että toi, Tietysti nyt viime aikoina, mutta tota, muutenkin joskus vaikutuksen, suuren vaikutuksen, tota, olen mä näitä aikoina opiskellut näitä yhteisöjä ja, ja yhteiskuntia ja, ja tällaisia. Joskus löysin muutama kymmenen vuotta sitten tosiaan ää, tämmöisen kirjan, kun ää, Hyvä tapa elää, eli Helen ja Scott Nearingin <köhö> kirja. Mä tämmöinen yliopistopariskuntaopettajia, ne muutti tota, pohjisen usa vuorille asumaan 1920-luvun Amerikasta ja tota, kaupunkiloista sinne. Ja tästä Kotmi Ringistä sanottiin, että se oli radikaaleja ja kippia ne hittejä ja, ja yksinäinen kasvutia ihan syjen joukossa. Ja nämä tutki ö, toteutti. Ja onnistuivatkin siinä, siinä tota, miten saada kaikki toimimaan ja miten vuorokauden jaksottaa. Eli siinä oli, oli kolmeen osaan jakanut vuorokauden. Eli työtä, virkistystä ja lepoa. Eli työtä, joka on tuottavaa ja tuottamatonta. Työtä, virkistys, joka pitää sisällään musiikin lukemisen, seurustelun esimerkiksi. Ja lepo on lepoa. Ja näistä ne ei tinkin, että Jos siellä vieraita kävi niin kuin siellä paljon kävi, koska... Tota, tai niin opetuslapsia tai tällaisia seuraajia aika paljon. Ei, ei se ei häirinyt heidän työrytmiään, että talossa elettiin tavalla, ja vieraat sitten tai ei osallistuneet. Ja sitten kun oli tälle virkistystä, niin sitten soiteltiin ja luettiin ja keskusteltiin. Ja toinen päämäärä heillä oli elää yksinkertaista elämää, joka takasi hyvän terveyden. Ja tämä on minusta niin todella tärkeä asia myöskin, että... He jätti kaupungin mielessään kolme päämäärää ja pyrkivät toimeentuloon, joka olisi mahdollisimman liittyen, että viikko miehet, poliitikot tai kouluviranomaiset ei pystyisi puuttumaan heidän elämäänsä. Tämä jotenkin niin tuo ajatukset tähän korona-aikaankin, kun meidän kansalaisoikeuksia rajoitetaan ja aletaan rajoittamaan ehkä niin todella vahvasti ja puuttumaan meidän elämään. Kolmas tavoite heillä oli sosiaalinen ja eettinen ja halusi vapautua ja irtautua niin paljon kuin mahdollista planeetan ryöstämisestä. Ja, ja, ja todellakin tämä oli 1920-luvulla, niin vuotta sitten, kun puhuttiin planeetan ryöstämisestä, ihmisten ja eläinten orjuuttamisesta ja ihmisten surmaamisesta sodassa ja eläinten surmaamisesta ruuaksi. He vastustivat voiton keräämistä ja tuottamattomien ö, yksilöiden ansaitsemattomia tuloja ja he halusivat ansaita tulonsa omiin käsiin ja saada kuitenkin aikaa ja, ja vapautta harrastuksiin. He halusivat korvata kuriin ja pakottamisen elämän kunnioituksella ja he halusivat riiston sijalle, käyttötalouden. He pyrkivät saamaan liike-elämän kuumeeseen ja mielettömän ryntäyksen sijalle, rauhallisen tahdin ja aikaa ihmettelyyn ja pohtimiseen ja huomioimiseen. Ja, ja korvaavansa huolen ja pelon ja vihan tyynäydellä ja määrätietoisuudella ja yhteisyydellä. Ja, ja he sanoivat, että ei, he olivat ratkaisseet elämisen ongelmaa, mutta he olivat vakuuttuneita siitä, että jokaisen perheryhmän, jolla on normaali määrä voimaa, tarmoa, määrätietoisuutta, mielikuvitusta ja päättäväisyyttä, ei tarvitse jatkaa kilpailevan, voitonhimoisen ja rosvaavan kulttuurikeen kantamista. Ja ellei... Yleinen mielipide tai poliisi puhuu asiaan, perheenjäsenet, voivat asua luonnon parissa ja luoda itselleen elämänmuodon, jonka avulla heidän suorituskykynsä säilyy ja kasvaa ja joka heille reille vapaa-aikaa, jolla he voivat tehdä osuutensa maailman saattamiseksi paremmaksi paikaksi. Ja tässä ajassa, jossa viihde on uskontona, niin tuo voi tuntua utopialta, mutta se on mun ajatusten mukainen skenario, kyllä täysin. Kaupungeissa mä näen todella vähän hyviä puolia, että mulla on aika lailla keskiössä tämä tällainen luontokeskenä ajattelu. Jos nyt puhutaan niin tällaisista niin aikoinaan, suomalaiset lähtivät näitä ihanneyhteiskuntia perustamaan tota, niin, niin, ja ihanneyhteisöjä, niin tota, ainahan ne on tupannut kaatuvan ihmisen, ihmisen tota, Perisynteinen, mutta tota, kyllä mä, jos kunnolla rakennettu se pohja ja siellä olisi myöskin tota henkisyyttä, niin mä uskon siihen, että se voisi toimia. Ja, mutta siinä täytyisi olla kaikki mukana ja myöskin ylhäältä päin tulla näitä ohjeita, miten toimia. Että jotenkin tämä ihmisen rajaton valta päättää täysin siitä, mitä, mitä hän tekee, niin se, se, se ei ole kovin hyvä, hyvä ratkaisu. Yhteiskuntakäsitteeseen, niin siihen usein tosiaan liittyy vääjäämättä käsitys kaupungeista ja isosta taajamista ja ihmiskeskittymistä. Ja mainitsit tuossa, että kaupungit ehkä ei kuitenkaan ole sitten, pystyykö ne koskaan tämmöistä ekologista ihannetta, niin sitten loppujen lopuksi toteuttamaan, jos, jos ei pysty niin ja haluaisi, että tämä ekologinen ihanne toteutuisi, niin sitten kaupunkien pitäisi hajautua toisenlaiseen niin kuin yhteiskuntamuotoon. Ja sehän tosiaankin on aika radikaalia jo ajatuksena, mutta myöskin miten, miten tota, semmoista kohti voitaisiin ikinä mennä maailmassa, niin Miten sä oot ajatellut, että miten tämä käytännössä niin tuota, voi tapahtua? Tarvitaanko siihen joku maailmanlaajuinen katastrofi, joka putsaa pöydän ja aloitetaan uudelleen, vai voiko se tapahtua pikkuhiljaa? Kriisi tässä nyt on näyttänyt sen, että nopeastikin voi asiat muuttua, mutta ylhäältä päin ne on muuttunut. Että jos odotetaan, että ihminen muuttuu, niin siinä menee monta jälleen syntymää, monta kymmentä jälleen syntymää. Ja ja voi olla, että tämä maapallo ei tässä kestä kyllä näitä tota, syntymiä sitten, koska jos ihmisellä on täysi valta valita, niin kyllä se istuu siellä terassilla kaljalla kaiken tota, mieluiten. Ja, ja katsoo Netflixistä sitten, mitä sieltä tulee. Että, että, tota, vaikka olisi kuinka tietoinen siitä, että ongelmia on, niin ihminen on kuitenkin aika ja Toki se nyt on kehittynyt tässä... Aikojen kuluessa, mutta tota, nyt kun tällä perspektiivillä, mitä itse olen on seurannut, niin, niin tota katselee, niin kyllä toi kovin vähän on sitten kuitenkin tapahtunut ekologisissa elämäntavoissa, että, että mä, mä olen itse aika, aika pessimistinen sen suhteen. Että mä en tiedä, toi jo, jotenkin tuntuu, että niin kuin täytyisi olla tällainen valistunut diktaattori, mistä sellaisen löytää, kun kaikki historiassa olleet on olleet typeriä ja ahneita, tyranneja, että Tämä korona-aika niin on tosiaan tuonut itsellekin tämän ajatuksen, että jos oikeasti halutaan, että tietyt asiat hoidetaan toisella tavalla, niin varmaan viittasit juuri tähän, että se on mahdollista, jos se lähtee tarpeeksi korkealta tasolta, eli valtiotasolta. Ja, ja tota, jos samanlainen asenne otettaisiin sitten ekologisten asioiden hoitoon tai... Öö, ilmaston saastumiseen ja näin edelleen, niin, niin vä, kyllä sitä niin ajattelee, että se olisi mahdollista, jos meidät niin laitetaan siihen. Et nyt me vaan päätettiin niin korkealta että se terveys on rahaa tärkeämpi. Niin, en tiedä, tätä. Tuntuu, että tuolla taustalla on kuitenkin siihen, miksi, miksi maapallolla on nyt tällainen prosessi meneillään, niin kuitenkin se raha, valta, sen keskittyminen, tämmöinen pyramidi huijaus- tai pyramidiilmiö, vankemmia, ja vankemmin sinne ylös sillä yhdellä prosentilla maapallolla, jotka, jotka tätä valtaa käsissään pitää. En tiedä, onko tämä ilmastokriisi ja tietoisuus siitä niin on todella tavoittanut nämä tämän valtaelitinkin sillä tavalla, että nämä on tällaisen, niin kuin sanotaan, tämmöinen suunnitelma on ollut jo jonkin aikaa pystyssä ja, ja nämä tiedostaa sen, että maapallolla täytyy väestöä vähentää. Puhutaan 500 sarasta miljoonasta, että se sellaiseen määrään pitäisi, pitäisi päästä. Mä olen kovin kovin skeptinen valtaeliitin suhteen ja siihen, että sieltä tulisi, tulisi yhtään mitään. Että musta tuntuu, että mä olen niin auktoriteetti, sanoisiko kammoinen ihminen, että, että mä en ole sieltä, siitä suunnasta niin kuin elämäni aikana kovin paljon mitään hyvää nähnyt. tai aina uudelleen ja uudelleen pettynyt, jos on hetken aikaa uskonut johonkin, vaikka poli poliittisesti johonkin suuntaan. Että tämä ilmastopiisi oli kovin otsikoissa ja kovin puheissa, ja valien, uuden, tai uuden hallituksen, no vanhankin hallituksen tota aikana, hallituksen vaihduttua keskiössä ja puheissa ja mediassa. Ja... Sitten meille tuli joku virus, joka vei kaiken huomioon, ja sit, nyt on kuukausikaupalla minko, vaukutettu sitä, ja ilmasto. Asioista ei kukaan kiinnostunut, vaikka on aivan eri mittaluokan ongelmista kyse. Että pieni virus, joka, joka on flunssa, Flunssaan verra, verrattavissa oleva, joita nyt liikkuu joka vuosia aina. Takaataan ihmisiä. Ja mä muistan joskus, joskus tota, silloin aktivistiaikoina, luonnonsuojelu aikoina, oli sellainen kokemus Porvoissa jotkut tota, ympäristöpäivät, jossa oli kaikki Suomen... Isokenkäset, jotka mustilla autoillaan sinne sitten tota, kartanon oli tämä ja tilaisuus, ja tota, ne ajoivat sinne sitten portin läpi sinne tota, kartanon pihaan, Ja me mielenosoitusporukka oltiin siellä sitten vastaanottamassa. Meillä oli oma, oma vaihtoehtoinen kokoontuminen siellä sitten valtakunnallinen. Mutta me oltiin vastaanottamassa tätä väkeä, ja me vastaanotettiin, joka ainoa pysäytettiin ja painettiin avoimesta ikkuna avattiin, niin porkkana tälle tota, politikolle. Ja jotkut jäi juttelemaankin hetkeksi. Sitten, ja jo, aika useat oli ihan hilpeitä ja, ja, ja myötämielisiä tähän meidän eleeseen porkkana tarjo, tarjoamiseen. Holkeri oli silloin hal, ää, tämä pääministeri ja hän ajo sinne sitten autobusinsa kanssa. Sitten. Ja, tota, hän ei pysähtynyt, että hän, hän tota, ei edes hiljentänyt. Ja mä, tota, Hyppäsin eteen, kyltteinen, se ei todellakaan hiljentänyt edes. Ja mä jouduin sitten Viimetin kanssa hyppäämään pois, koska se ei siihen pysynyt. Se olisi ilmeisesti ajanut mun yli. Tota, Hieno aikaa oli myöskin puheita sitten Olkerin aikaan kokoontumisen rajoittamisesta. Ja silloin mä näitä skenaarioita mie mietin, että tota, jos me, meiltä ruvetaan rajoittamaan kunnolla näitä kansalaisoikeuksia, niin mihin tämä maailma menee? Silloin oli kokoomusjohto Suomella ja, ja tota, näytti hyvin huonolta se, se tilanne. Kyllä näitä olen miettinyt matkan varrella ja aina uusissa tilanteissa. Ja, nyt, nyt me ollaan niin äärimmäisessä tilanteessa tällä hetkellä. Minusta nämä niin liittyy hyvin toisiinsa. Kun että... on, on eri mieltä, Kreetta, Tumperit tai, tai tällaiset, tai tuolla YouTubessa kirjoittelee puhelee, mm -hmm. ne on tietysti vaarallisia. Tämmöisissä henkilökohtaisissa kriiseissä, mutta sitten globaaleissa kriiseissä, niinku korona-aikana, niin monesti sanotaan, että osa ihmisistä herää jotenkin ajattelemaan uudella tavalla. Onko henkistä heräämistä tai, tai sitten öö, ekologista heräämistä tässä? Kyllä, itse. itse niin kuin Näkisin myös vähän, vähän sen suuntaista tältä kaupungin perspektiivistä Itä-Helsingistä, Itä kun katselee. Niin enpä ole koskaan nähnyt ihmisiä noin sankoin, joiko on tuolla luonnonpuistoissa ja luonnonsuojelualueella liikkuvan, joka mun mielestä on kuitenkin jossakin määrin hyvä merkki. Tietysti nuo alueet on joskus sen verran pieniä, että, että tota, siellä saatetaan tehdä tietysti hallaakin niille alueille. Mutta miten tämmöiseen luontoyhteyteen voisi sitten päästä takaisin? Miten, miten ihminen voisi saada jotenkin sen luontoyhteyden? Nyt olet, oletan, että ihminen kun on lähtenyt sieltä, sieltä tuota, luonnosta evoluution kautta liikkeelle, niin, niin tuota, meillä jonkinlainen yhteys on ollut ja ää, tänään oltiin, Käytiin jo Lamasaaressa tuossa pienellä kaveriporukalla liikkumassa, niin siellä oli kirjoitettu hyvin tämmöinen tota, puulaa tämmöinen teksti, että ihmislajia yhdistää kaipuu. Evoluution opettama, nähdä pitkälle ja olla samalla itse suojassa, viittasi siihen lintutornin semmoisen piilokojumaisen lintutorniin, että meillä on oletus, että me ollaan joskus oltu lähellä luontoa, mutta ehkä ollaan siitä sitten kadotettu se luontoyhteys kaiken tämän kaupungistumisen kautta. Miten siihen luontoyhteyteen voisi päästä takaisin? Omalla kohdalla niin kun huomasi silloin, kun alkoi näitä muutoksia, Tavallaan se silmien aukeaminen ja tota, herääminen toi sitten sen, että yksi asia johti toiseen vai johti kolmanteen ja niin poispäin. Ja se kivi lähti vörmään sitä ei ole pysäyttänyt, edelleenkin tapahtuu asioita, jotka vievät eteenpäin. Ja tarkoitan nyt herkkyyden lisääntymistä, että, että sit, ehkä se ryhty kasvissyöjäksi 31 vuotta sitten niin oli siihen aikaan iso juttu. Ja, tota, ja, tota, se varmasti lisäsi jonkinlaista herkkyyttä mussa sillä tavalla, että mä, mä, tota, olin kykenevä tekemään seuraavana asiaa. Nyt ehkä sitten vielä voisi ajatella radi radikaalimpi. Mä, mä koen niin vahvasti, että, että meidän kroppamme on, on tämmöinen temppeli josta täytyisi pitää huolta ja, ja silloin on merkitystä sillä, että miten me eletään ja miten me, miten me itseämme ravitaan. Ja, ja no tuossa uutisen vuotta sitten jätin pois vehnät ja maidot ja sokerit ja alkoholit ja ja, ja mitä muuta sillä tavalla, että kaupoissa käynnit on nyt, nyt tota tavallaan samalla helpompia ja samalla vaikeampia. Ei sieltä ole paljon kannattavaa koska hyllyt on täynnä sellaista itselle tarpeetua tavaraa. Myöskin sitten tämmöinen lähiruoka, lähi lähiravinto ja luomu. Niin tota, eli näiden kautta on sitten tapahtunut niin huima muutos elimistössä ropassa. Musta tuntuu, että ihminen, joka herkistyy tällä tavalla, että ei, ei mätä itseensä, mitä sattuu, vaan, vaan tota, herkistää sen niin ja itsensä, niin pystyy kuulemaan noita viestejä, joita luonto meille tarjoaa, missä tahansa. Ja on, on myöskin silloin, sellaisen ihmisen on vaikea tehdä ympäristörikoksia ja elää, elää järjettömästi, jos se tota, alkaa elämään herkkyytensä kautta niin kuin ekologisemmin. Että, Patrick Haakman teologi Orlosta, niin kirjoitti vastarintausko kirjassa tämmöisestä Askeesin harjoittamisesta ja ylipäänsä siitä, että, että on hyvin tiedostaa sen, miten elää ja, ja nämä, nämä tota valinnat, että niillä on merkitystä. Ne on, ne on tavallaan niin semmoista pientä hartauden harjoitusta se, se ekologinen, ekologiset valinnat, ekologinen elämä. Mutta tuo askeesi ei se tarkoita mitään raippa, raippaamista vaan, vaan paremminkin semmoista kohtuutta mun mielestäni. Ja sillä tavalla me voidaan tätä muuttaa personaamme Samalla muutetaan sitten maailmaa kautta. Niin, tämä on hyvin nurinkurinen yhteiskunta, Hakman Haakman siinä kirjassaan mainitsee nämä viisi pahetta, jotka meidän ajassa on tota, korkealle nostettuja arvostettuja, niin ja arvostettuja. Kunnianhimoja, tehokkuutta, statuutia, individualismi ja statutia, individualismia, välipitämättömyys. Kulttuuri opettaa, että niihin pitää pyrkiä, ne, ne on hyvästä. No kuitenkin aika helppo nähdä, että nämä on juuri niitä moottoreita, jotka vievät meitä huonoon suuntaan. Ja meidän pitäisi vähentää kulutusta ja elää yksinkertaisemmin. Tämä korona-aikana niin on nyt toteutunut, että me on eletty yksinkertaisemmin ja meillä on aikaa läheisille ja luonnolle. Ja nyt mä vaan pelkään, että kun tämä aika on ohi, niin liikkuuko siellä metsissä sitten? Vielä niitä samoja ihmisiä, jotka nyt, nyt vielä liittyvät. Onko tämä vain tämmöinen poikkeusaika, niin mä vähän epäinen. Mä olen itse, itse tehnyt on sama huomio, että tuolla, kun olen niin siellä on suora, suoranainen niin ryys tuolla metsissä, että mikä on tietysti kivaa, että siellä näkee myös nuoria ja lapsiakin, tai ainakin näki, mutta on myöskin alueita, joissa tota ei, ei ristin sielua näy kaduilla, eikä, tota, eikä puutarhoissa, eikä jotenkin vähän pelottavaa tuolla Ihmiset usk uskoo jotain, jotain autoriteetteista, jotka kettyy sisällä. Sitten ne vahtii toisiaan. Niin, ja sitten puhut siitä, siitä tuota paljasjalkaisuudesta ja käsiin koskemisesta. Niin nyt Korona-aikana siinä, siinä tapahtui niin täysin päinvastasta, että kaikki suu peitetään, kädet peitetään ja, ja näin edelleen. Että, että tuota... Niin voi jäädä päälle monille se, se niin kuin pelko siitä, että, että nyt mihin tahansa koskee, niin sieltä voi tulla pöpöää ja mitä tahansa sanoat, niin, niin silloin on tietyt, tietyt seuraukset, että vääjäämättä tulee myös pelkotiloja. Joo, uusi normaali, niin kun tästä nyt puhutaan, että tämä on sitten, niin kuin, tulee jäädäkseen tällainen, tällainen tota, niin jotain ohjelmia tuossa kuuluu, että kätteleminen Saadaan unohtaa kättelemiset, saati sitten Ja vakavissaan puhutaan siitä, että aletaan. Kun mä tuosta intiaanin filosofiasta tuossa, niin no, meidän presidenttimmäkin on intiaanin filosofiksi kallistumassa, kun, kun tota, ehdottaa, että itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa sitten nostamme vain kättemme ylös ja sanomme, book, en tiedä itkisiko vai naurasko tätä, tätä tilannetta. Että en osaa ottaa kyllä niin kovin vakavasti näitä, näitä tota, niin kuin si, siinä mielessä, että ta, tällä nyt oikeasti olisi merkitystä. Mutta si, sillä tavalla, että onhan tuolla, jos on kovin huoleton pärskimisen suhteen, niin totta kai sillä on merkitystä. Ja influenssat ja sunsat kaikki tämmöiset, aina ne on tarttuneet. Ja ihmiset voisivat vähän pestä käsiään ja tämmöistä niin kuin normaalia. Ja, ja pitää huolta hygieniasta, mutta että ollaan niin jotkut suojat naamoilla, niin se on kyllä niin hullua ja samalla sitten myöskin pelottavaa. Että semmoinen talonpoikaisjärki, niin se on, se on kovin kovin tarpeissa. Onko siellä jotakin toivoa kuitenkin siitä, että asiat vois mennä kuitenkin ekologisesti hyvään suuntaan jollakin aikajanalla, jos se ei nopeasti tapahtuskaan? Riittääkö meillä tällä maailmassa nyt aika sitten? sitten sit niin kuin maapallolla tehdä sitä muutosta. Onko siellä jotakin toivoa? toivon että kuitenkin pohjalla vai onko se pelkkää pessimismiä? Aika suuret filosofit muistuttavat aina, että kyllä aikaa on ja kyllä, kyllä tota ilmastonmuutoksia on aina tapahtunut ja, tota, ja tota ihmisen toimilla ei ole mitään vaikutusta ja niin, niin poispäin että, että me saataisiin niin jatkaa entisellä mallilla ja, ja ei tarvitse kokea huonoa, huonoa omaa tuntoa siitä, miten, miten elää ja porskuttaa. Mutta tota, kyllä mä olen aika, aika toisilla, toisilla linjoilla itse tuon asian suhteen. Että tästä hetkestä niin tulee mieleen, että jossa on jossain kuvannut kokemusta, jossa, jossa se oli, oli tota, tajuttomana sairaalassa. Ja siellä tajuttomuuden tilassa on sitten makas tiilimuuri harjalla päällä. Ja Tämä toinen puoli, tuntematon puoli, veti kovasti puoleensa ja sinne olisi ollut niin helppo vierähtää sinne kuoleman puolelle, mutta sitten se kuitenkin valitsi tämän elämän puolen ja vierähti lujaa sinne elämän puolelle. Se kokemus siinä kaikesti pidempään kuin mitä mä nyt tässä tota, kuvaan, mutta joka tapauksessa. Kierähti sinne elämän puolelle ja tota, onnahti samalla sitten siinä sairaalavuoteella sitten jatkuvaan asentoon ja hoitajien hämmästyksiä. Et se oli niin raju, se takaisin elämään tulo sieltä. Niin jotenkin näen, että me ollaan kanssa jollain harjalla ja toisella puolella on elämä. Se tota, on eletty tähän asti ja toisella puolella on pimeys. Ja sitten voitaisiin myöskin nähdä, että kolmas, kolmas tota, puoli on tämä harjalla ja vaihtoehto, tämä harjalla kävely. Tämä elämä vaihtoehto niin olisi se, että toinen puoli, että ei paljon mikään muutu. Että ajaudutaan pikkuhiljaa kohti köyhempää, köyhempää maailmaa. Ja tota, tässä elämässä on helppo olla ja kaikkihan meillä yhteiskunnassa keskittyy kaiken helppouteen. Se, se on se, josta puhutaan. Ja pimeyden puoli, sitten se toinen puoli on se, että pienivalta eli hyönyty, Ottaa sitten valtaansa lopulta kaiken ja, ja, ja kun nyt koronaturvin skenaarioiden myötä puhutaan, niin, niin tapahtuisi kerta rysäyksellä ja, ja ihmisiltä viedään kaikki, kaikki oikeudet ja luontovalitetaan sadevesiä myöden, myöden sitten täydelliset teotuotantoon. Tähänkin vaihtoehtoon on helppo solahtaa, koska ei tarvitse enää itse päättää mistään sen jälkeen. Tämä kolmas vaihtoehto se, että jäädään taiteilemaan sinne harjalle. Niin se on se, joka vaatii väkein eniten. ottaa vastuun teoistaan ja on hereillä. ja aina itseään tai luontoa sorrettavan, Ei nosta noita auktoriteetteja mihinkään erityisasemaan. On itse aktiivinen, tiedostava hereillä oleva kansalainen. Tämä on vaikea. Ja mitä mä olen maailmaa vaikka netivälityksellä seurannut nykyisin niin ihmisten... Ja elämäntapoja noin muuten, niin <tosio> ei ole kyllä kovin suuri toivo tämän suhteen, että, että tämä vaihtoehto voi Mutta se ei tarkoita, että mä itse niin olisin toivo heittänyt pois. Että toivon suhteen niin on, on se kyllä, että se mikä yhdistää tämmöisiä ekologisesti valventu, valveltuneita ja hertiä, jotka aktiivisesti on koittanut vaikuttaa. Niin se mikä yhdistää on masennus. Että, että se yksinkertaisesti Vaikuttaminen ja pään takouluun ja tämä ei ole täydellinen Ympäristöpilaaminen, raiskaaminen, kun kirjoittamisesta, mitä tekee muille luokkuvalle eläville, niin se on Varsinkin sitten, kun sitä on seuraava vuosikymmenestä toiseen. Se on ongelma siinä, että pitäisikö jaksaa kuitenkin omalta osaltaan vaikuttaa, mutta kun tämä maailma musertaa. Kun vaikka suomalaista metsäpolitiikkaa 30 vuotta sitten, niin huvitteli silloin, että se oli huipussaan, mutta sen huonommaksi ei kyllä voi. Niin, silloin ajatteli 30 vuotta sitten, että, että, että, että ei voi mennä huonommaksi mitä silloin oli. Että enempää ei voi kaataa mettää. Kyllä olin väärässä, kyllä on voitu. Että en mä tiedä. Toivoa täytyy kyllä aina pitää yllä. Ja, ja, olla positiivinen. Ja sitten pyrkiä vaikuttamaan sillä tavalla, mikä nyt sitten itselle on, on se ominainen, ominainen tapa. Että vaikkapa jonkinlaisen vähän juhlallisesti sanottu, mutta esimerkkinä, sillä tavalla esimerkkinä, että et elää eri tavalla, niin se ympäristö herättää kuitenkin sillä tavalla huomiota. Ihmiset joutuu pohtimaan, että voi elää tuolla tavalla, että mikä hän siinä on. Onkohan tuossa jotain järkeä. Sekin ajatus sitten on, on kuitenkin tota, tavallaan aktiivinen teko. No, terveellistä kaikille, että heilaa niitä elämisen tapoja Kaiken aikaa eläintö oikein, on jotain kehitettävää. Kaikkinnäisestä kivasta ja eli. Kun mielestäni pitäisi päästä eroon, niin me että pitäisi tuhkaa ripotella päälleen ja raipalla iskiä selkään kaiken aikaa. Mutta tota, se, että elämän tarkoitus on joku kivu, kivuus tai helppo on aika lailla Silloin kun ihminen vaipuu oikeen suureen epätoivoon, niin silloin yksi keino tietysti on... Nostaa jotenkin ajattelijoita, heidän tekstejään, rukouksia esiin ja käydä niitä, niitä läpi, koska niihin on monesti kiteytynyt sitten jollakin tavalla toivon sanoma. Ja, ja tuossa viittasit pari kertaa tosiaan intiani filosofiaan. Sieltä mulla on yksi teksti tämmöinen kuin rukous suurelle hengelle, jonka voisin lukea, siinä on muutamia Muutamia tota, jakeita, niin tämmöisenä loppuosana tähän meidän haastatteluun. Eli rukous suurelle hengelle. Oi, suuri henki, jonka äänen kuulen kaikuvan tuulessa ja joka saa koko maailman hengittämään. Kuule minua, olen pieni ja heikko, tarvitsen voimaasi ja viisauttasi. Salli minun sisäistää kauneus ja luoda katseeni violetin punertavaan auringonlaskuun. Opeta käteni kunnioittamaan kaikkea luomaasi ja korvani herkistymään niin, että kuulisin äänesi. Tee minusta viisas niin, että ymmärtäisin, mitä olet kansalleni opettanut. Salli minun omaksua opit, jotka olet kätkenyt jokaiseen lehteen ja kiveen. Etsin voi en ollakseni veljäni vahvempi, vaan voittaakseni suurimman viholliseni, oman itseni. Auta minua niin, että voisin aina kääntyä puolesi puhtain käsin ja kirkkain katsein. Ja kun elämäni kerran hiipuu auringonlaskun lailla, voisi henkeni nousta luoksesi häpeää tuntematta. Keltaisen haukan rukous. Se on oivallinen, oivallinen rukous, että se, se tota varsinkin toi kolahtaa aina tuossa se oman itsen tutkiminen, että se herkistää niin kuin aina uudelleen ja uudelleen se, että, tota, että voisi häpeää tuntematta myöskin, myöskin täältä poistua, että olisi parhaansa tehnyt ihmisenä. Ja että se suuri vihollinen on meissä itsessämme. Sen kanssa tässä on itse taistunut koko elämänsä, punnertanut ja punnertamista riittää. Ja vaikka tuossa välillä on, on enimmäkseen siihen keskittynytkin ja jättänyt vähemmälle tuon tuollaisen yhteiskunnallisen puolen, niin se on tosiaan viime vuosina taas sitten tullut vähän korostetumpaan asemaan toi itellä toi, ettei ihan jouten, joutenkaan voi olla, mutta se on lähinnä tätä somekirjoittelua sitten tietysti ollut toi. Mä olen liian vanha, enkä usko oikeastaan enää näihin vieleosotuksia tämmöisenä. Periaatteessa mä kuitenkin uskon myös siihen, että kaikella on tarkoituksensa ja, ja ohjauksessa täällä mennään, että, että kyllä tässä nyt vielä hyvin käy, mutta se mikä mua surettaa, niin on tietysti se, että tämä luontomme köyhtyy kaiken aikaa ja lajeja häipyy ja että sitä pitäisi jarruttaa ehdottomasti, että meillä olisi lapsille ja lastenlapsille niin kuin vielä jonkinlaista kunnon luontoa olemassa, ettei se tota köyhtyisi liikaa. Minulla on sinulle ihan lopuksi muutamat tämmöiset nopeet kysymykset, joissa on laitettu ikään kuin asettelu sanoja. Ensimmäinen kuuluu ilmastonmuutos vai ilmaston saastuminen? No, ilmaston saastuminen on pienemmässä mitassa tapahtuvaa saastumista, että tietysti se jälkimmäinen, koska globaali muutos on aina paha korjata enää. No niin, hyvä. Tarkoitus oli tosiaankin, että sun pitää valita toinen näistä, niin tässä ensimmäisessä onnistuttiin hyvin. Sitten seuraava, metsä vai vesi? No sitten mentiin jo karille. Vaikea valita, mahdoton valita, valita kyllä noista kumpi, kumpaakaan tärkeimmäksi. Että metsä, kuten mä sen ymmärrän, eli ei mikään puupelto tai puisto, niin vanha metsä ja nimenomaan on, on, on sellaisenaan ihmeellinen parhaimmillaan. Ja meri taas sitten, niin mä oon kokenut hienoja mystisiä hetkiä meren kanssa, joita mä en edes osaa selittää. Eli en valitse. <tos> vihreä vai valkoinen? No nyt on helpompi, eli vihreä, koska lempivärikin mulla on toi olivin vihreä. Ja, ja vihreä tarkoittaa kasvua ja kesää. ja vaihtuu radikaali vihreys, jolla voisi... Poliittisestikin saada jotain aikaa, niin sekin menee vihreän piikkiin. Valitettavasti tämmöistä radikaalia viireyttä ei ole olemassa Suomessa aikaan. Kirja vai elokuva? Joo, ja... taas vähän vaikea. Mä oon valitettavasti laiskuuttani niin vieraantunut vähän kirjoista, vaikka on vanhastaan kirjapriikkiä. Ja oon ollut toisaalta sitä aina hyvien elokuvien ystävänä, mutta tota, mä en kehtaa sanoa leffa, niin mä sanon kirja. vai Kapina vai myötätunto? Näitäkään ei voi valita, että kyllä mä sanon molemmat, koska musta tuntuu, että toisaalta, että musta on tämä Akseli koskella Aino-Linnan Akseli Koskela, joka, joka vie porukkaa liehuen, mutta silti pyöntätunto ja rakkaus on kaikista tärkeää. Ää, luoja vai luonto molemmat isolla L? Ne on sama asia mulle. Usko vai tieto? Mm, mitä on tieto? Monikin luulee tietävänsä, kun on asian kirjasta lukenut tai viisaksi öö, ajattelemalta, ihmiseltä kuuluu, mutta tällökin niin se kuitenkin uskoo asian olevan niin. Tämä pistäsi tuohon vielä, tehdään nyt hankalaksi, eli mä pistän tuohon vielä kolmanneksi tunteen ja mä valitsen sen. Eli toki tietoa tarvitaan ja tyhmä ja typerä ei pitkälle pötki tai ainakaan Brysseliä pidemmälle. No entäs pyörällä vai kävellen? <laughs> ei voi valita, niillä kokee kuitenkin eri asioita ja molempia Molempia olen tarvinnut ihan itseni terapioimiseenkin. Ne vaikuttaa ihmisessä kuitenkin eri puolien eri lihaksiin, mieleen eri tavalla. Ja no, toki pyörä on parempi auton korvaaja. Sillä voi uskota vaikka jääkaapin selässään. Joo, on nähnyt saman asian. Voitko valita tämän viimeisen väliltä yksin vai yhdessä? Molempi parempi. Tarvitsen yksinoloa kuitenkin, ja se selkiyttää ja mahdollista nähdä asioita, joita ei seurassa näe, ja yksin myös mieluummin kuin semmoisessa suhteessa, jossa ei kumpikaan ole parhaita. Nyt mulla on kuitenkin mahdollista olla onnellinen yhdessä. Minä olen tosi onnellinen siitä, että sain sinut tosiaan vihdoin tähän haastatteluun, ja kiitän sydämestäni, että pääsit mukaan, ja toivon tietysti tässä arjessa ja tämän koronan jälkeisessä ajassa niin, kaikkein hyvää, ja sitä ekosofiaa viisautta näissä ekologisissa ää, asioissa, että sitä, se edelleen pysyisi ja kasvaisi sillä, sillä tota sun, sun tiellä. Joo, kiitos kovasti. Ilo oli minun puolueeni, ja tämä oli oikein, oikein mielenkiintoinen kokemus. Ja livenä olisi tietysti ollut vielä kivampaa, vaikka on luonnon helmassa, mutta tota, menee se näinkin. Ja, toivon, että tota, me eletään sillä tavalla poikkeuksellisia aikoja, että tästä me oikeasti niin kun löydetään se, se sellainen tie ihmiskuntana ja, ja globaalisti kaikkinensa, että, että asiat alkaa muuttumaan parempaan suuntaan. Ja ihmiset ottaa valtaa niihin omiin tekemisiinsä, omiin käsiinsä sillä tavalla, että alkaa tekemään järkeviä päätöksiä. Tavallaan, että yhä useampi heräisi. En tarkoita, että niin mä, mä tein, se oli mulle joku juttu, mutta tota... Kuka mitenkin eläisi ja kaikki ne hyvät asiat, joita nyt vaikka koronan aikana tässä tehdään, että ne jäisi sitten olemaan ja vaikuttamaan ja tulisi toiseksi käytännöksi jatkossakin ja kehittyy se aina edelleen. Rakkaus omat lähellä olevat ihmiset ja luottoja. Pieni elämä. Ei, ei jatkuvasti tarvit kulkea ja, ja touhottaa, vaan että se elämä on tässä ja nyt tässä hetkessä. Kiitos.